Розділ третій. трьох веселіше. Ти мусиш піти потайки, і то якнайшвидше, сказав Гендер. Але проминуло вже два чи три тижні, а Фродо навіть не почав збиратися. Я розумію, зітхав Фродо. Але як мені поєднати обидві вимаї? Якщо я раптом зникну потайки, сполошиться увесь край. Зрозуміло, ти не повинен зникати. Адже я сказав якнайшвидше, а не миттєво. Це нікуди не годиться. Якщо вигадаєш, як залишити гобітанію непомітно для усіх, тоді є сенс трохи почекати. Але і беритися не можна. А якщо влаштувати це восени, на день народження чи опісля, спитав Хроду, до того часу я, мабуть, щось вигадаю. І дверто кажучи, йому вельми вже не хотілося починати. Тепер, коли дійшло до діла, торба на кручі здавалась тепер набагато привабливішим притулком, ніж у всі попередні роки. І він хотів спомнано солодитися своїм останнім літом у Гобітанії, бо сини він знав це. Жага мандрів прокинеться у його серці, як завжди. Отже, він вирішив піти на свій 50-й день народження, коли більбо виповниться 128. Це слушна дата для початку походу, немов по його сліду, йти услід за більбу, так він казав собі весь час так легше було пристосуватися до думки про розлуку з домівкою. Про перстень він намагався не думати, і куди він може завести, теж. Гендельфу він цих думок не відкривав. А чи здогадувався чарівник про щось, завжди було важко сказати. Він поглянув на Фроду, посміхнувся. «Дуже гарно», – сказав він. «Це цілком підходить. Але не пізніше. Я починаю дуже непокоїтись. А поки що будь обережний, нікому ані слова. І пильнуй, щоб все не розпотякував. Не той насправді перетворюю його на жабу. Ну, куди я зібрався, роздзвонити буде важко, адже я й сам цього ще не знаю. Не верзи, дурниць, обривав його Гендельф. Я ж не забороняю тобі залишити адресу у поштовій конторі. Але ти залишаєш край, і ось про це ніхто не повинен знати, поки ти не опинишся далеко. І хоч для початку можна обрати будь-яку сторін світу, твій вибір має зостатися невідомим. Я досі нічого не обрав, сказав Фродо. Ні про що не можу думати, крім розлуки з торбами. Та й куди йти? Хто вкаже шлях? І яка в мене мета? Більбо ходив добувати скарби туди-назад. А я вирушаю, щоб позбутися скарбу. Повернутися мені, мабуть, не доведеться. Навряд чи ти зумієш далеко зазирнути у майбутнє, відповів Гендель. Та я теж. Може, тобі доведеться самому шукати згубну щілину. А може, підуть інші, хто зна. В усякому разі, ти поки що не готовий до такої далекої путі. Це справді так. Але куди йти спочатку? На турботам і небезпекам але не дуже квапливо, не дуже прямо. Моя тобі порада. Йди до Рівінделу. Цей шлях не такий небезпечний, хоча на тракті уже менш спокійно, ніж було раніше, а буде ще гірше. До Рівінделу, сказав Фроду. Чудово. Я піду на схід, у Рівінделу. Візьму з собою Сема, нехай подивиться на ельфів. Йому це сподобається. Він намагався говорити безтурботно. Але у серці його раптом спалахнуло бажання побачити дім Елронда напівельфом, подихати повітрям тої затишної долини, де й досі мирно мешкав причудовий народ. Одного вечора влітку приголомшлива новина обговорювалася у підплющем і в зеленому драконі. Велетні й інші знамення були позабуті заради важливішої події. Фродо Торбенс зібрався продавати садибу. Та ні, вже продав. Кошелям Торбенса. Ну, з них він, мабуть, добряче заправив, казав дехто. За помірну ціну продав, заперечували інші. Спаній граній багато не заправиш. Оду на той час вже помер, доживши до 102 років, але так і не дочекавшись ясної днини. Причину продажу славетної нори обговорювали ще пристрасніше, ніж ціну. Дехто, таких було небагато, тримався думки, підказаної натяканнями й кивками самого Торбенса, що гроші у Фродо кінчаються, тому він вимушений залишити його бетон, щоб на прибуток від продажу маєтку скромно прожити у забочі серед родичів. Як найдалі від кошелів, додавали деякі. Але уява про незліченні багатства так уїлась у свідомість гобітів, що більшість відмовлялася вірити цьому і швидше визнала першу ліпшу, найнавірогіднішу причину, яку тільки могли вигадати. Наприклад, таємні підступи к Гендальфі. Хоча Мах тримався непомітно, навіть з дому в день не виходив. Усі добре знали, що він ховається там, на кручі залишалась незбагненою. Заради яких чаклунських витівок йому це треба? Але сам факт сумнівів не викликав. Фродо повертається до забочі. — Так, восени приїду обов'язково, — сказав він. — Мері Брендібок поки що підшукує мені затишну нірку або скромний будиночок у струнковій ерузі на бренді тропа, і завдаток уже сплачений всіх, окрім Сема, він намагався переконати, буцімто збирається залишитись там назавжди. Це спало йому на думку, коли був обраний шлях на схід, адже забоча знаходились на східному кордоні краю. А оскільки він мешкав там у дитинстві, його повернення ставало цілком природним. Генбул прожив у Гобітоні близько двох місяців. Наприкінці червня Незабаром після того, як плани Фродо остаточно визначились, він якось увечері раптом зібрався йти. «Постараюсь упоратися швиденько», – сказав він. «Мені зараз неодмінно треба порозвідати південні кордони. Я б більше, ніж можна було». Говорив він веселий, але Фродо помітив на його обличчі тінь занепокоєння. «Щось трапилось?» – запитав він. «Зовсім ні». Але треба з дечим розібратися. Якщо тобі потрібно вдайти негайно, я відразу ж повернусь або надішлю звістку. А ти поки що тримайся свого плану і поводься якомога обережніше, особливо з персом. Кажу ще раз: ні в якому разі не користайся ним. На світанку він пішов, сказавши напослідок, я можу повернутися у будь-яку мить. У крайньому разі встигмо до прощального свята. На тракті нам краще бути у двох. Спочатку Фродо зовсім засмутився. І часто замислювався, що могло занепокоїти Гендальф. Але мало-помало заспокоївся. погода стояла гарна, і всі турботи на деякий час відступили. Нечасто випадало у Гобітанії таке чудове літо. Така щедра осінь. Яблуні знамагали від важких плодів. Мед витікав із стільників, а пшениця виросла висока в повну колосі. Тільки восени Хродо почав знову непокоїтись про Гентельфа. Вересень настав, а від нього не було звісток. Наближався день народження і від'їзду. А він не з'являвся, не насилав листа. В торбі на кручі стало шумно. Друзі Фродо поселились у ньому, щоб допомогти зібратися. Були там Фреда Бульбер і Фолько Мудрінс. І, звичайно, щирі друзі Перегрій Тук і Мері Брендібук. Разом вони перевернули садибу до Горин 20 вересня два криті фургони, навантажені меблями, тими речами, котрі Фродо залишав собі, відбули до забочі. На другий день Фродо вже не знаходив собі місця і без перестанку бігав видивлятися Гендальфа. Ранок у четвер видався такий же ясний та погожий, як багато років тому, день славетного бенкету. А Гендельф усе не з'являвся. Ввечері Фродо влаштував прощальний бенкет, дуже скромний, пообідав разом зі своїми чотирма помічниками він був пригнічений і похмурий. Думка про неминуче розставання з друзями пригнічувала його. Він ніяк не міг вигадати, як краще сказати їм про це. Втім, четверо молодиків перебували у чудовому настрої, і незабаром веселищі лились через край. Вони сиділи у спорожнілій їдальні, нічого крім столу та стільців, але обід був непоганий. Та ще й подали чудове вино. Фродо не продав свого запасу кошелям торбенсам. Нехай розпоряджається моїм майном на свій розсуд, коли накладуть на нього свою лапу. Принаймні цьому я знайшов вдале застосування, сказав Фродо, спустошивши останній келик старого виноградна. А ще поспівали вони багато пісень та позгадували про спільні витівки, та проголосили тост на честь бігу та випили за разом за нього за фроду. Потім вийшли подихати свіжим повітрям і помилуватися зірками. А потім лягли спочивати. Свято скінчилось, а Гендель так і не прийшов. Зранку навантажили решту багажу на ще один візок. Мері узяв доставку на себе і вони з череванчиком тобто з Фреддегаром Губером, покотили геть. «Маєш хтось протопити у господі до вашого приїзду», – сказав Мері. «Ну, до зустрічі післязавтра. якщо не будете надто довго спочивати». Холько після сніданку розпрощався і пішов додому, а пін залишився. Хродо турбувався, весь час марно прислуховуючись, чи не йде Гендерів. Він вирішив почекати до ночі. Кінець-кінцем Гендельх при необхідності зможе знайти її у струмковій Ярузі. А може він просто туди й попрямував? Адже Фроду піде пішки, заради втіхи, щоб останнє подивитися на рідні місця. Та й з деяких інших причин. Йому здавалося зовсім неважко дійти з обітона до переправи через Бріндівін. «Мені піде на користь трошки розім'ятися», – сказав він, роздивляючись своє відображення у запорошеному дзеркалі, у накліпу сім перед поколем. Він вже давно покинув далекі прогулянки, тепер трохи забрезнені. Після сніданку до великої прикрості Фроду з'явились кошелі Торбінси, Геранія та її білявий синок Лотто. «Нарешті вже усе наше», – сказала Геранія. Заходячи додому, це було нічемно та й невірно. Угода про продаж набувала сили тільки опівночі. Втім, герані можна було вибачити, адже їй довелося чекати цієї хвилини на 77 років довше, ніж вона розраховувала, і їй уже пішов сотий рік. Так чи інакше, вона прибула, аби упевнитись, що все придбане нею залишилась на місці і зажадала ключі. Нескоро вдалося її задовольнити. Вона принесла з собою довгий перелік майна та звірила його увесь, пункт за пунктом. Нарешті вони злотно пішли собі геть, отримавши запасні ключі та обіцянку залишити другий ключ у гемджі на торбиному узвозі. Геранія пирхнула, не приховуючи, що вважає цих Гемджі, здатними за ніч обібрати увесь дім. Фродо навіть не запропонував їй чаю. Сам він випив чаю з та Семом Гемджі на кухні. Всім було повідомлено, що Сем їде до Забоча допомагати пану Фродо доглядати сад. Дід не заперечував, хоч йому зовсім не посміхалися мати по сусідству Геранію останнє поїли у торби на кручі», – сказав Фроду, підіймаючись із-за столу. Мити посуд вони не стали. Хай гранія попорається. Пін і Сем затягли ремінці на дорожніх торбах і склали їх на ганку. Потім Пін вийшов напослідок прогулятися по саду. А Сем кудись зник. Сонце зайшло. Фроду блукав по знайомих кімнатах. Стержачи за тим, як сонячне світло загасає на стінах і тіні виповзають з кутків. Поступово в домі стало зовсім темно. Він вийшов, спустився до воріт і пішов по стежці у бік головного шляху. Він сподівався зустріти Гендельфа, що поспішатиме на зустріч. Безхмарне небо рясно всіяли зірки. «Гарна буде ніч», – сказав Фродо у голос, Гарна ніч для початку. Нестерпно далі стерчати тут і чекати. Я піду, а Гендальф мене наздожене. Він завернув назад та відразу ж зупинився. З-за рогу наприкінці торбаного узвозу чулися голоси. Один належав батькові Гемджі, другий був чужий і неприємний. Слова броніли нерозбірливо, але відповіді діда – Досить різкі, лунали чітко. Старий, здається, був роздратований. Ні, пан Торбенс поїхав сьогодні зранку. І мій син з ним разом. І майно перевезли. Так, усе геть продав і поїхав, кажу ж вам. Навіщо? А це вже не моя справа, та й не ваша. Куди? Ну, тут таємниці нема, У узабоча. Кудись туди, далеко. Еге, це добрячий кінець. Я не бував, народ там чудернацький. Ні, передати вітання не візьмусь на Добранч. Хтось протопотів униз покружі. Хродо чомусь відчув велике потепління від того, що невідомий не підвівся на пагорб. Здається, я вже ситий, по саме горло, усякими розпитуваннями. подумав він. Ну і настирний же в нас народ. Він хотів був піти, запитати в діда, хто приходив, але передумав і швидко пішов додому. Він сидів на ганку на своїй торбі. Сема не було. Фродо трохи відхилив двері до темної нори і гукнув. Сем, уже час. Йду, пане, пролунала здалека бадьора відповідь. І незабаром Сем з'явився. Витираючи долонний ротан. Він прощався у погрібі з пивним барилом. «Усе готово, Семе?» запитав Фродо. «Так, пан, залишилось тільки ключа віднести, але це я швиденько». Фродо зачинив і замкнув хідні двері та віддав ключ Семе. Як віддаси ключа батькові, біжи провулком до воріт, тих, що виходять до луки. По вулиці не підемо, Занадто багато тут цікавих очей та вук. Сем прожогом кинувся виконувати доручення. «Ось ми нарешті йдемо», – сказав Фроду. Вони закинули торби на спину, узяли палиці та, обминувши ріг, вийшли на західний бік садиби. «Прощавай», – сказав Фроду, подивившись на темні, неживі вікна. Махнув рукою і, повторюючи, хоч сам того не знав, Дій більбу хутко пішов за перегліном по садовій стежці. Вони перестрибнули через перелаз у нижньому кутку саду і пішли полям, швидко зникаючи у темряві. Біля підніжжя кручі були ворота, що вели до вузенької вулички. Там друзі зупинились і підтягли шлейки своїх торг. Незабаром бігцем примчав Сен, важко сопучим. Його торба, напхана під зав'язку, мова ра нависала над плечима. На голову він нап'яв високий безформний ковпак, який називав капелюхом. У сутінках він дуже скидався на гном. — Впевнений, що ви понабивали до моєї торби все найважче, — сказав Фродо. — Співчуваю слимакам та всім, хто тягає свій дім на спині. «Я міг би дещо перекласти до себе, пане», – запропонував Сем хоробро, «Але не щиро». «Та ні вже, Сем, не треба», – втрутився Пін. Йому це тільки на користь. Сам вже звілів нам усе це спакувати». Останнім часом він розлінувався. «Отже, нехай трохи порукається, тоді полегшає». «Майте милосердя до бідолашного старого гобіта», – засміявся Фродо. Доки я доплентаюсь до забуття, то стану тоненьким, наче лозиночка. Та що це я дурниці кажу? Підозрюю, що ти, саме узяв на себе більше, ніж ми домовилися, На першій же зупинці перевірю. Він знов взявся за палицю. Усі ми полюбляємо ходити потемки. Отож, давайте пройдемо кілька миль, а там уже й на боковеньку. Вони звернули навскоси, на захід потім наліво, і знову тихо вийшли у поля. Вони рухались вервечкою один за одним, уздовж огорожі, обминаючи левади, і ніч поступово густішала навколо них. В темних плащах вони перетворились на невидимок і без чарівних перснів. Як усі гобіти, вони вміли, коли треба, ходити зовсім без шуму. Так що й гобіт би не почув. Навіть звірота лісова та польова ледве помітила їх. Потім вони перейшли по вузенькому, в одну дошку, містку через струмок на захід від гобітону. Вночі він здавався чорною стрічкою, що звивається поміж вільхами. Милізодві, далі на схід, вони хутко перетнули шлях до Бренділінського моста. Звідси починався Туклін, продавня земля Туків. Завернувши на південний схід, вони попрямували до зелених пагорбів. Піднявшись на перший схил, озирнулися і побачили в далечині мерехтливі вовники гобітонів у тихій долині за струмком. Потім темні складки пагорбів заступили їх, а там пропало з очей і селище над водицею. Коли й вогники останньої ферми, що виблискували крізь гілля дерев, Залишились далеко позаду, Фродо помахав їм рукою на прощання. «Чи судилися мені ще раз побачити все це?» – тихо запитав він. За три години вони зупинились від почителя. Ніч стояла ясна, прохолодна і зоряна. Тільки над ярами та річищами струнків звивався смугами сивий туман. Тонкі гілки берез погойдувались під слабким вітерцем. Розкреслюючи чорною сіткою Люде небо Друзі попоїли Досить помірно Порівняно зі звичайною вечерею, І рушили далі Невдовзі вони натрапили на узеньку стежину Яка вела в темну далечину В гору Та додолу по пагорбах, До лісового квину Переправи Вона відгалуджувалась Від головного шляху на водицю і тяглась краєм зелених пагорбів до самого лісового клину, дикого кутка східної чверті. Потім вони звернули на стежку між високих дерев. Суха листя тихо шелестіло над їхніми головами. Було дуже темно. Спочатку вони щось казали, тихенько наспівували, адже тепер їх ніхто не міг почути. Потім замовкли, і Пін почав відставати. Нарешті, при на крутий схил, він зупинився і позіхнув. «Спати жахливо хочеться, зніг валюсь», – сказав він. «Ви що, збираєтесь спати на ходу? Адже зараз уже майже північ. А я вважаю, що тобі подобається гуляти вночі», – сказав Фродо. «Втім, поспішати особливо нема куди. Мері чекає на нас тільки після завтра. Тобто ми маємо ще два дні». Отже, оберемо підходящу місцинку та зупинимось. Вітер західний, зауважив Сем. Якщо перевалити на той бік пагорба, не буде протягу. А далі там іде, якщо не помиляюсь, сухий смерековий ліс. Сем добре знав місцевість мильна 20 навколо бітона. Але на тім його географічні знання вичерпувались. На верхівці пагорба. Вони дійсно увійшли до смерекового лісу. Зійшли з дороги, поринули у темряву під деревами, що пахав смолою. Назбирали ламача та шишок, запалили вогнищі. Вогонь весело затріскотів під корінням величезної смереки. А гобіти сиділи навколо, аж поки очі не почали злипатися. Тоді кожен обрав собі куточок серед коріння, і, загорнувшись у плащі та ковдри, Незабаром усі міцно заснули. Вартових не ставили. Навіть фроду не відчував ніякої небезпеки тут, у самісінькому серці краю. Коли вогонь зас, кілька лісових тварин прокралися подивитися до них зблизька. Лис, що біг лісом у власних справах, затримався на кілька хвилин і понюхав повітря. Гобіти, подумав він, це так так. Чув я, що у тутешніх краях дивні дива діються, але щоб гобід спав під дерево, та ще й не один, а цілих троє. Ні, щось тут не те. Він цілком мав слушність, але так ніколи й не довідався, у чому була справа. Ранок настав блідий, прохолодний та вологий. Фродо прокинувся перший і відчув, що спина його геть уся зам'ятана від жорсткого коріння і негнеться. «Розважальна прогулянка!» – подумав він уперше, але не вистаннє. «От що мені було поїхати фургоном? А усі мої чудові перини продані кошелям торбенсам. Їх би сюди, на ці корчі!» Він потягнувся і покликав. «Гей, гобіти, прокидайтеся! Ранок який чудовий!» «Нічого чудового не бачу!» – буркнув пін глянувши з-під ковдри одним оком. «Семе, подай сніданок опів на десяту. А чи вже згріто воду для купелі?» Сем скочив та очмоніло за бубунів. «Ні, пане, не встиг, пане!» Фродо зідрав усі ковдри з піном, витяг його на поверхню і пішов подивитися на шлях. Далеко на сході, з густого туману, що сповивав світ, Підіймалося темно-червоне сонце. Дерева по осінньому золоті та не мов впливли у похмурому морі. Трохи вліво, нижче по схилу, шлях круто сходив на широкий діл. Коли він повернувся, пін та се вже запалили багаті. «Води!» – вимагав пін. «Де вода?» «Та ж ніяк не в мене у кишенях», – мовив Фроду. «А ми гадали, що ти пішов воду шукати», – пояснив він, заклопотано віймаючи пакунки з їжею та кухлєю. «Може, тепер підеш? «Ходімо разом», – запропонував Фроду, «та перехопи наші фляги». Біля підніжжя пагорба знайшовся струмок. Вони наповнили усі фляги та маленький похідний чайник під тонким струмом вишки кілька футів, що спадав з вибоїни в сірому камінні. Вода була крижана. гобіти пирхали та відплювувалися, поки вмивалися. Коли сніданок з'їли, а речі знов упакували, шла вже одинадцята година. І день обіцяв бути ясним та спекутним. Вони спустилися по схилу, перейшли струмок і знов піднялися і спустилися з чергового пагорба. Незабаром лащі, ковдри, фляги, провізія та увесь обладунок перетворились на важкий тягар. Денний перехід мав стати нестерпним. Але за кілька миль дорога змінилась. Утомливим зігзалом вона піднялась на крутий уступ, а потім пішла просто вниз. Гобідти побачили попереду низину з розсипаними купами дерев. Далеко попереду вона танула у брунатному лісовому серпанку то був лісовий клин, а за ним Бренді Тро. «Шлях іде далі й далі», – сказав Пін. «Але я так не можу. Вже давно час попоїсти». Він присів на узбіччі подивився дивився на схід. Там ховалась у нулі ріка, кордон краю, де він прожив усе своє життя. Сем зупинився поряд з ним. Його круглі очі були широко відкриті, Перед ним розтягалися землі, досі ніколи не бачені. «А чи мешкають у цих лісах ельфи?» – спитав він. «Ніколи не чув», – відповів пінь. Фродо мовчав. Він теж дивився на схід, на шлях, не ніколи ніколи цього не бачив. Раптом він вимовив у голос, але не наче до себе. «Біжить дорога сотні літ». Геть від дверей широкий світ За обрі, ген за край долин, А я за нею ноздогінь, Ногами втомленими йду, Тоненьку стежечку воду, Зілються у широкий шлях Струмочки-стежечки, А де кінець влітей ще Неписані книжки. Схови на старі вірші Більбо, Егеш, сказав він, Чого це ти його нашлідував? щось воно мене не дуже надихає. «Не знаю», – мовив Фродо. «Можливо, колись я їх чув. Вони якось самі прийшли». Звичайно, це дуже нагадує мені Більбу, яким він був у останні роки. Він часто казав, що на світі є тільки один шлях, як велика ріка, витоки її біля кожного порога, а кожна стежинка – притока. Небезпечно це, Фродо виходити за двері, казав він, повертаючись до ганку Торбі після дальних прогулянок. Зробиш крок по дорозі, та якщо не утримаєшся, невідомо, куди тебе може занести. Чи розумієш ти, що ця сама стежка веде до Чорнолісі, а при бажанні, йдучи по ній, опинишся на самітній горі, чи й зовсім уже у страшних краях? «У мене щонайменше годину ніяка дорога нікуди не заведе», – сказав він, скинувши торбу з пліч. Інші зробили так само. Сіли, притуливши торбу до укосу дороги і простягли ноги. Відпочивши, упоїли, а потім відпочили ще. Сонце вже було на заході. Довгі тіні лягли на землю, коли гобити спустилися з пагорба. Досі вони не зустріли жодної душі. Цим шляхом користувався часто. Він не був пристосований для візків, тим паче, що до лісового клину їздити було нічого. Шлях тепер біг просто крізь луги. Подекуди високі дерева свідчили про наближення великого лісу. Отак швидким кроком йшли майже години, чи більше. Коли Сем зупинився, прислуховуючись, Хтось нас наздоганяє на поні чи на коні. Може, Гендель припустив Фроду. Але відразу ж відчув, що це не так. Йому раптом захотілося сховатися куди-небудь від невідомого вершника. Звісно, я, мабуть, дарма турбуюсь, винуватимовив він, але краще, щоб мене ніхто не бачив. Набридло мені, за кожним кроком спостерігають та обговорюють. А якщо це Гендель, Влаштуємо йому несподіванку, нехай знає, як запізнюватися. А давайте сховаємося. Супутники Фродо худко побігли у правий бік від дороги і сховалися у неглибокій западенні. Фродо ще вагався. Цікавість чи щось інше утримувало його. Копита цокотіли все гучніше. Фродо ледве устиг сховатися у високій траві позаду дерева, що нависала над дорогою. Потім підвів голову і обережно визирнув із -за могутнього коріння. За поворотом вилетів чорний кінь. Не обитанський пог, а великий, справжній. Високий на зріст вершник незграбно зігнувся у сідлі, загорнутий у широкий плащ із каптуром, так що виднілися тільки ноги у високих чоботах, стромлені до стремін. Обличчя цілком ховалось у тіні. Наблизившись до схованки Фроду, кінь зупинився. Вершник застиг, нахиливши голову. З-під каптора чути було сопіння, немов хтось намагався впізнати слабкий запах. Голова хитала з боку на бік. Фродо зненацько до жаху злякався, що його зараз викриють, і одразу згадав про перстень. Варто лише надіти його на палець і все буде гаразд. Ледве дихаючи, він не встояв проти спокуси, обережно сунув руку до кишені. Гендельфова порада здавалась тепер безглузою. Адже Більбо користувався перснем. Ми ж навіть ще у межах обітання, доводив він собі. І рука його мимоволю торкнулася ланцюжка, на якому висів перстень. І в ту ж мить вершник випростався і смикнув повіддя. Кінь кілька разів повільно переступив ногами і пішов швидким клусом. Фродо підповз до узбіччя і стежив за вершником, доки той не зник у далечині. Йому здалося, що кінь, перш ніж зникнути з очей, звернув праворуч до лісу. «Дивно, та й страшно все це», – подумав Фродо, повертаючись до своїх супутників. Пін і Сем весь цей час пролежали носами у землі. Отож, нічого не бачила. Фродо описав їм вершника та його химерну поведінку. Він безперечно хотів побачити або винюхати мене. Не хотів би я, щоб він мене знайшов, доки живу, такого не бачив. Але чого треба рослому народу від нас? Запитав пін. Чого той тип шукає у наших краях? Даруй, пане, раптом здогадався Сен. Від він взявся, я знаю. Він у гобітоні був. Цей самий чорний вершник, якщо тільки їх не двоє. Куди він прямує, теж знаю. Як я маю це розуміти? Різко спитав Хроду, здивовано дивлячись на нього. Чом чому же ти мене відразу не попередив? Та я, пане, тільки зараз пригадав. Це ж як було? Вчора ввечері замкнув я двері та поміст ключі до своєї нірки віддати батькові. А той і каже. Привіт, каже Семчику. А я гадав, що ти ще зранку від'їхав разом з паном Торбенсом. Його тут хтось хотів бачити. Я його і відіслав до забочі. Голос у нього дуже бридкий. Я йому сказав, що пан Торбенс поїхав назавжди. А той як розлютиться, аж засичав, засичав, мов шалений. Мені аж моторошно стало. Я спитав у батька, хто це був. А що б я так знав, каже, тільки не гобіт, високий і чорний, нависнув наді мною. Мабуть, він чужинець, боговірка чудернацька. Мені, пане, слухати його далі вже часу не було. Ви ж на мене чекали. Отже, я на це уваги не звернув. Батько мій вже старенький, бачить погано. А ще ж то було у сутінках. Він саме вийшов ковтнути свіжого повітря перед тим як лягати. Сподіваюсь, що вам не буде від того якої шкоди, пане. Батько твій ні в чому не винний. Відверто кажучи, я й сам чув, як чужинець в нього допитувався та чогось не пішов дізнатися, хто це. Шкода, що не узнав. Та й тобі краще було пригадати це раніше. Я б тоді був обережнішим. Але може, це хтось зовсім інший. «І з тим ніяк не пов'язано», – сказав Пін. «Ми ж зникли дуже обережно, і навряд чи він міг вистежити нас». А запахи пану, нагадав Сен, – адже це й щось тут винюхував. А про того дід казав, що він був увесь чорний. «Ой, дарма ми не дочекалися Гендельфа, зіткнув Фродо. Але ж усе могло скластися ще гірше. «Отже ти щось знаєш чи здогадуєшся?» запитав Пін, учувши це зітхання. «Не знаю, навіть здогадуватись не бажаю», відрізав Фродо. «Гаразд, гаразд, бережи свої таємниці, братику Фродо, доки можна, якщо це тобі до вподоби. Але що маємо робити далі? Я б не від того, щоб повечеряти. Щоб повечеряти. Але краще, певно, забратися гедзвінці. Від тих розмов про вершників носа не кажуть, а винюхають ніякої радості. «Добре, ходімо звідси», – відповів Фроду, «Але не по дорозі, бо ж той вершник може повернутися, чи якийсь інший прискаче. Ми ще сьогодні маємо йти та йти. До Забоча ще далеко». Довгі і тонкі тіні дерев простяглись по траві, коли вони рушили далі. Тепер гобіти трималися на деякій відстані від дороги, та стара наховалася. Але це дуже заважало рухові. Трави були високі, земля грудковата, а дерева росли дедалі ближче одне до одного. Сонце сховалося за пагорбами позаду від них. Настав вечір, коли вони знову вийшли на дорогу. Ще кілька миль вона вела просто уперед, а наприкінці довгої долини звернула ліворуч і пішла під гору, до Сморекового лісу. Але у тому місці від неї відходила стежка, що звивалася поміж старезними дубами у напрямку лісового клину. Оце доріжка для нас, сказав Фродо. Неподалік від розпуття вони знайшли кострубате старе дерево ще живе, але з дуплом. До нього можна було дістатися крізь щілину збоку протилежної дорозі. Гобіти заповзли усередину та розсілися на підвозі з потерті сухого листя. Відпочили, дещо попоїли, розмовляючи тихо, та час від часу прислухаючись. Коли почало темніти, вони крадькома повернулися до стежки. Західний вітер зітхав у гіллі, листя шепотіло. Незабаром стежка почала неухильно спускатись у ймлисту долину. Попереду, на сході, зійшла яскрава зірка. Підбадьорюючи себе, гобіти пішли уряд, ступаючи в нога в ногу. Коли зірки рясно висипали на небі, їхня тривога розвіялась. Вони більше не прислуховувались, чи десь не цокотять копита, і навіть почали стиха наспівувати, як то завжди роблять гобіти, коли повертаються додому вночі. Для цього найчастіше використовують пісні передобідні та сонні. Але ця трійця заспівала похідними, хоч, звичайно, там йшлося про вечерю та м'яку постіль. Пісню цю склав Більбо Торбенс до стародавній мелодії. Фродо почув її від Більбо, коли вони гуляли за околицею водиці, розмовляючи про пригоди. «В камінні полум я ясне, під дахом постіль жде мене, та ноги ж ваві кличуть в пу вперед заріг. Люди, де ждуть Чарівний ліс, таємний лас, то ще їх знайде, окрім нас Прекрасне дерево і цвіт Широкий світ, чудовий світ Зелений пагор, темний гай Поспішай, поспішай За поворотом є гора Таємна брама чи нора Ти їх сьогодні променеш то завтра знов сюди прийдеш Може, поряд вже за кров, дороги сонця і зірок, їх знають вітерець і дощ, і ми таку, і ми таку. Світ вдалині, позаду дім, нові стежки шукать ходім, доходить краю літній день, ніч золіна посліду йде, назад ходім, назад ходім, і усіх доріг вертаємо дім. Після річок, лісів, долин, Наскочить пості і спочив, вогонь і свічка повітря, вечеря і веселка сні, вісок і камінь, горий діл, перед поділ, перед козиком. Кончилася. І Пін голосно довершив її. «Вперед, ходім! Вперед, ходім!» «Тихо!» – перебив Йофродо. Здається, знову стукатить. Вони принишкли й насторожилися. Цокіт копит долинав здаля і наближався хоч повільно, але впевнено. Гобіти тихесенько шуркнули геть зі стежки і сховались у глибокій темряві під дубами. – Далі не підемо, – сказав Фродо. – Я не хочу, щоб мене хтось бачив, але сам хочу побачити, хто це. Знову чорний вершник чи ні? – Гаразд, – сказав Пін, – тільки пам'ятай, що він нюхає. Цокіт-копит наближався. Вже не було часу шукати кращої схованки, ніж суцільна темрява під деревами. Сем та Пін скоцюрбилися за товстим стовбуром, а Фродо – Підповз ближче до стежки, яка здавалася тьмяно-сірою, немов промінь світла, що гасне в лісовій хащі. Небо, безмісячне, але зоряне, ледь-ледь прикривав туман. Вершник зупинився. Фродо помітив, як щось чорне промайнуло між деревами, а потім застигло. То була тінь коня і друга, менша, вершника, що тримав повід. Тінь покинула стежку, почала гайдатися з боку на бік. Хродо почув тихе сопіння. Тінь припала до землі і пополезла до нього. Хродо знову закортіло надіти перстень. І цим разом те бажання було ще сильнішим, нестерпнішим. Він ще не встиг зрозуміти, що робить, а вже його рука навпомацки шукала перстень у кишені. Але у цю мить Забриніли співи та сміх. Дзвінкі голоси залунали у зоряних сутінках. Чорна тінь випросталась і відступила. Вершник скочив на коня, зник, немов розтану, у пітьмі по той бік стежки. Фроду з полегшенням зітхнув. Ельфи! хрипко прошепотів Сенд. Ельфи, пане! Він вовернувся назустріч тим голосам, але друзі його втримали. «Так, це ельфи», – сказав Фроду, «Їх інколи можна зустріти поблизу лісового клину. Вони тут не мешкають, але зрідка приходять навесні. Чи восени зі своїх земель позабаштували узгір'я. Та як же доречно, Ви не бачили, але той чорний вершник зупинився і вже підкрадався до мене. А тільки-но вони заспівали, він відразу ушився. Гаразд, але що робити далі?» Нетерпляче спитав Сен, занадто збуджений, щоб хвилюватися з нагодою якихось там вершників. «Хіба не можна піти поглянути на них?» «Тихо!» – звелів Фродо. «Вони самі йдуть сюди. Почекаймо!» Спів наближався. Тепер чути було лише один дзвінкий голос. Він співав чудовою ельфійською мовою, яку Фродо дещо розумів, а інші не чули. Але слова, злиті зі співом, немов упліталися до їхніх думок і ставали ніби знайомими. А Ельберт Вілтонієй, Сіліврен пена Міріель, Аменель Агла Еленат, Пануйлос Лавінатон, Не в аєрсінь, не в аерот. Цариця західних країн, на тлінне сяйво зір тлі. Горить крізь мені в цій землі І править наші кораблі Ютонієль о Ельберет Звільни нас, темрявий тенет О ти, що зоряні квітки Зростила помахом руки О Ельберет, Вілтоніель цариця зоряних земель Несуть в серцях крізь полн віків Блукальці в сутінках лісів Пресвітлих зір вічний спів за далі у Західних морів Вілтоніель, о Ельберет Вони співають про Ельберет Про шепотів, здивований Фродо Тож це ельфи високого роду Найпрекрасніший сплемент світу Мало хто міг бачити їх у наших краях Бо їх взагалі небагато лишилось у середземлі на схід від Великого моря. Це і справді дивний випадок. Гопіти сиділи на узбіччі, сховані кінами. Незабаром ельфи з'явилися на стежці, трохи вище від них. Вони йшли повільно. Зоряним світлом сяяли очі їхні, волосся мерехтіло, ніби відбиваючи те світло. Вони не мали ні ліхтарів, ані смолоскипів але довкола них повітря сяїла само по собі, так, ніби мав би зійти місяць. Проходячи повз гобіті, вони мовчали, і тільки останній ельф, глянувши на гобіті, розсміявся. «Вітаю тебе, Фродо! Так далеко від оселі, о такій пізній порі! Чи ти не заблукав?» Він покликав своїх супутників, і усі ельфи зібралися навколо гобітів. Оце так диво, казали вони, троє гобідів вночі серед лісу. Ми не чували про таке, відколи Більбо покинув цей край. Що ж це значить? Це значить попросту, опричудний народ, відказав Фоду, що ми з вами йдемо однією дорогою. Я полюбляю прогулянки під зорями і радо приєднаюся до вашого товариства. Але ми не потребуємо ніякої компанії, сміялися Ель. Адже, гобіти ти такі нудні. А звідки ти знаєш, якою дорогою ми йдемо? А звідки ви знаєте моє ім'я? відказав Фродо. Ми багато чого знаємо. Часто бачили тебе разом з Більбо, хоча ви могли й не помітити нас. Але хто ж ви такі? І хто старший серед вас? Старший я, Гілдор, сказав той ель, що перший заговорив з ними. Гілдор, Morion, з дому фінрода. Ми вигнанці. Майже усі наші співпромінники вже давно відпливли на захід. А ми ще затримались ненадовго. Перш ніж вирушити до моря. Але дехто з нас ще живе у Рівенделі. А що ти тут поробляєш, Фродо? Якби просто гуляв, то не був би такий надто напружений і наляканий. О, мудрі ельфи, трутився нетерплячий пін. «Чи можете ви щось розповісти нам про чорних вершників?» «Про чорних вершників?» Тихо перепитав Гюлдор. «Але навіщо? Двоє таких навздоганяли нас сьогодні. Або один траплявся двічі», – сказав Пін. «Коли ви наблизились, він відразу кудись пропав». Ельфи обмінялися поглядами та кількома словами своєю мовою. Тільки тоді гілдер відповів Гобітам. Не варто говорити про це тут, але вам дійсно краще піти з нами. Це не в наших звичаях, але сьогодні ми запрошуємо вас переночувати з нами, якщо бажаєте. О, причудний народ, вигукнув Пін, на таке щастя ми сподіватися не могли. Сем не пустив ані пари з вуст. Дуже дякую, Гілдере Інглоріоне, сказав Фродо, вклонившись. Елен Сейла, «Люмен омитіельво!» «Щаслива зірка зійшла у час нашої зустрічі», – додав він ельфійською мовою. «Гей, друзі, обережніше!» – засміявся Гілдор. «Пильнуйте, щоб не вибухати ненароком наших таємниць, бо ми зустріли когось обізнаного у старовинній мові». Певно, Більбо був добрим вчителем. «Отже, привіт тобі, друже Ельфі, сказав він, поклонившись Фроду. Приєднуйся до нас зі своїми друзями. Йдіть краще посередині між нами, щоб не загубитися. Та даруй, якщо втомишся, доки дійдемо до мети. Чом я маю втомитися? Куди ж це ви йдете? Сьогодні ми зупинимось на пагорбах за лісовим чертогом за кілька миль звідси. Але там ви добре відпочинете. А йдучи звідти, скоротите шлях. Вони пішли далі. Не порушуючи мовчання, немов легкі тіні чи далекі вогні. Бо ельфи, ще кращі ніж говіді, вміють, коли треба посуватися цілком нечутно. Піна незабаром потягло на сумні. Він спіткнувся раз, другий. Але ельф, що йшов полі, простягав руку і не давав йому впасти. Сен ішов поруч з грудом, ймов у вісні, і обличчя його переляк. Змішаний з подовом та захоплений Ліс оба біч стежки густіша Дерева ставали молодшими та стрункішими Коли стежина стала спускатись Долгованими шпагорбами На схил з'явилися зараз ці ліщі. Нарешті ельхи залишили стежку І пішли з леною просікою Що її не було видно Поза густим чагарником. Вона вела по схилах Укритих лісом до косого що простягався далі, ніж інші, у долину ріки. Раптом дерева розступилися, відкрилася простора галявно, поросла травою, що здавалася сірою нічною теблі. З трьох боків її обступив ліс, але за сходу дерева росли лише нижче по схилу, так, що їхні верхівки були на одному рівні з ногами гобітів, а ще нижче спали повиті туманом Темні долині. Тільки у малому селищі вісовий чердок моготіли слабкі вогники. Ельфи посідали на траві, почали у голоса розмовляти між собою. Про гобітів вони здавалося забули. Фродо та його супутники загорнулися у ковдрі плащі і задрімали. Було вже дуже пізно. Вогники у селищі один по одному згасли. Він ліг на зелену горбинку, міцно заснув. Високо у небі трогло сузір'я ремірат – зоря на сіті. Поволі виплив за туману рубінової борги, невгасений самоцвіт. Потім легенько діхнув вітер. Туман досіявся і засяяв понад світом небесний мечоносець – менельвагор у мерехтливім вінці. Ельфи заспівали усі разом. Під деревами несподівано спалахнула яскрава хоробля. «Діть сюди!» покликали ельфи-гобитів. «Та й же!» Настала година розваг та бесід. Пін сів і протер очі. З просоння йому стало хоробля. Один з ельфів постав перед ним і сказав «Вогонь горить, і стіл чекає на дорогий властей». На південному боці Галявини, Гілля дерев так переплеївся, що утворилася справжній склопі. Струнки стовбури підтримували його як колони. Посередині палали багаті, а довкола смолоскипи розливали рівне золотаве сріблясте світло. Ельфи сиділи просто на траві чи на кролюках з розпилених стовбурів. Хтось розносив келихи та розливав напої. Той ставив широкі блюда з горами наїцькі. «Ми пригощаємо вас досить непишно, – почули гобити, – бо ми далеко від дому. Але якщо доведеться вам завітати до нас, то ми вже подбаємо про те, щоб почастувати вас як слід». «Та що там? – відповів Фродо, Я б такі страви подав навіть на день народження». Згодом Пін майже не міг пригадати, що вони їли та пили бо найбільше його принаджували у сяйні обличчя та голоси, різні, але однаково чудові. Йому здавалося, що він бачить сон наяву. Втім, він запам'ятав хліб, смачніший, ніж білий хліб, що їдять після довгого голодування. Плоди солодші за дичку, але соковитіші, ніж ті, що зростають у садах. Він одним духом вихилив кухоль духмяного напою, холодного, як джерельна вода, золотавого, як холодень улітку. Сен так ніколи не спромігся ні описати словами, ні навіть чітко уявити собі, що він думав і відчував тієї ночі, хоч і пам'ятав її як одну з найголовніших подій свого життя. Він тільки зміг, що сказати Фроду Ох, пане! Коли б це вмів вирощувати такі яблука, то мав би право зватися Садівником. Але що мені сподобалося на усе для душі, то їхні співи, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Хрудо пив, їв та розмовляв з великим задоволенням. Але найбільш цікавила його мова ельфів. Він колись дещо вивчив з неї і тепер старано слухав. Час від часу він дякував ельфам, що прислуговували йому ельфійською мовою. Вони казали посміхаючись, та він справжній скарб серед гобітів. Після вечері він скоро заснув. Його поклаву в мовику підстилку під наметом переплетеного гілля. Там він і проспав до самого ранку. Сенс відмовився залишити хазяєві. Він умостився, згорнувшись калачиком біля ніг Фроду і заплющив очі. А Фродо ще довго розмовляв з Гілдором. Багато чого обговорили вони, минуле і сучасне, і те, що коїться у світі поза межами краю. Новини Гілдора були здебільшого суми, тьма насувалася. Люди воювали між собою, ельфи залишали серед землі. Нарешті Фродо задав найголовніше питання. Скажи мені, будь ласка, чи ти не зустрічав Більбів? після того, як він залишив нас. Зустрічав, посміхнувся Гілдер, навіть двічі. Він розпрощався з нами ось на цьому самому місці. Але ми бачилися ще раз, далеко звідси. Де саме, він не пояснив. Афроду не став наполягати. «Ти замовчуєш те, що саме завдає тобі клопоту», знов заговорив Гілдер. «Але я дещо знав раніше, а ще більше зрозумів твого обличчя та думок» що криються за твоїми питаннями. Ти маєш намір залишити гобітанню, але не впевнений, чи в змозі виконати те, що замислив, і чи повернешся взагалі додому. Так чи ні? Так, сказав Фроду. Але я сподівався, що моя мандрівка – це секрет, відомий лише Гендельфові та вірному Семові. Він поглянув на Сема. Той злегка похропував у вісні. «Від нас твої секрети до ворога потрапити не можуть», – сказав гідр. «До чого тут ворог? Невже тобі відомо, навіщо я залишаю край?» «Я не знаю суті твоєї справи, але те, що ворог переслідує тебе, я зрозумів, як не дивно мені це здалося. Я хочу попередити. Біда не тільки женеться за тобою, вона попереду, вона з усіх боків. «Ти маєш на увазі вершники?» «А я ж відчув, що вони слуги ворога!» Але хто вони такі?» «А Гендельф не розповів тобі?» «Не можу пригадати нічого подібного!» «Ну, тоді мені краще нічого не казати, щоб Острах не завадив тобі йти уперед!» «Бо ти вирушив, здається, вчасно, чи, може, трохи запізнився!» «Тепер тобі треба поспішати!» Ніде не затримуватися і не відступати. Межі краю вже не захистять тебе від мене. Краще б ти розповів мені все, що можеш, ніж оті недомовки, вигукнув Фродо. Бо вони вже так мене налякали, що більше не можна. Звичайно, я готувався зустрітися з небезпекою. Але ж не тут, не вдома. Невже тепер Гобід уже не може спокійно пройти від водиці до ріки? Але ж ця земля належить не тільки вам, сказав Дівдор. «Жили тут інші народи раніше, ніж прийшли гобіти, та будуть жити, коли ви зникнете. Світ широкий. Ви можете відгородитися від нього, але не можна примусити його навіки залишатись за огорожою». «Я знаю, але тут все здавалося таким надійним та знайомим. Що ж тепер маю робити? Я намагався таємно залишити край та дійти до рівенделу. Але ми ще не дійшли й до Забоччя, а мене вже вистежили. — Я вважаю, що міняти наміри не варто, — сказав Ділдер. — Ви можете здолати дорогу по тракту, адже кращої поради, ніж Гендель, вам ніхто не дасть. — Я не знаю, від чого ти втікаєш, а тому не можу здогадатися, що вдіють переслідувачі. — А Гендель усе це повинен знати. — Сподіваюся, ти зустрінешся з ним раніше ніж остаточно залишиш Гобітанією. І я теж сподіваюся. Але у цьому головне ускладнення. Бо я вже здавна чекав на Гембельфа. Ми умовилися зустрітися у Гобітоні ще за два-три дні від сьогодні. Але він так і не прийшов. Тепер я все міркую, що мало скоїтися. Чи я повинен чекати на нього? Гілтор довго мовчав. Аж нарешті відповів. Не подобається мені цей збіг обставин. Коли Гендер Гендель запізнюється, то недобра ознака. Але з давніх давен існує правило – не селати носа у справи мудрих, бо вони проникливі та гнівливі. Отже, вирішувати тобі – чи йти, чи чекати. А в нашому краю ще кажуть, – додав Фроду, – що ельфійська порада проста – їж чи з голови, чи з хвоста. Ось як, посміхнувся Гілдер, ельфи намагаються уникати необачних порад. Бо порада – подарунок небезпечний. Навіть коли мудрий радить мудрому, але хавдача може підстерігати на будь-якому шляху. Чого ж ти хочеш від мене? Вельми скупо говорив про себе. Як же я можу розсудити, що для тебе найкраще? Втім, Якщо вже ти наполягаєш, ось тобі моя дружня порада. Йди відразу, не зволікай. А якщо Гендельф не з'явиться, не йди сам. Візьми з собою тих, хто цього сам захоче і не підведе. Ось тепер маєш бути вдячний мені, бо цю пораду я даю мимоволі. Ельфи мають власні турботи і скорботи, справи гобітів та всіх інших смертних мало їх торкаються. Шляхи наші нечасто пересікаються, хоч випадково, хоч навмисне. Але наша зустріч, здається мені, зовсім не випадково. Хоч мета її мені не зрозуміла. Саме тому я не хотів казати забагато. Дякую, дякую, сказав Фродо. Але краще б ти мені пояснив, хто такі чорні вершники. Якщо я прислухаюся до твоєї поради, то, мабуть, ще довго не побачуся з Гендельфом. Отож мені варто б знати, яка небезпека на мене чекає. «Чи тобі ще не досить, що вони слуги ворога?» – здивувався Гілдор. «Втікай від них, не розмовляй з ними, Вони смертельно небезпечні. Не розпитуй мене більше. серце моє чую. Раніше, ніж уся ця історія скінчиться, Фродос син Дрого дізнається про цих страшних істот більше, ніж Гілдор Маларіон». Хай береже тебе, Алберет. – Але де ж мені здобути належної хоробрості? – зітхнув Фродо. – Це мені найпотрібніше. – Хоробрість часто пробуджується зовсім несподівано, – сказав Дівдер. – Бережи надії. – А тепер лягай спати. – Вранці ми підемо далі. – Але сповістимо усіх наших родичів, що теж мандрують. – Вони будуть знати про вас. Та триматися напоготові. Нарікаю тобі ім'я, друг Ельфі, і хай зорі осяють кінець твого шляху. Випадкові зустрічі рідко приносять нам таке задоволення, як сьогодні бо приємно чути стародавню мову густ інших мандрівників цього світу. Гілдор більше нічого не сказав, і сон відразу здолав фроду. Тепер я можу спати, сказав він. І Ельф провів його до того куточка, де вже спав Пін. Хродо впав на трав'яну постіль і відразу поринув міцний сон і ніякісно вийдя не бентежимо.